Розділ перший. Ласкава прошу до мого омріяного шкільного життя. Вступ. А я на коджікун. З тобою все гаразд? А воно прийшло. Воно знову прийшло. Страшна ситуація. Я вдав, що сплю, коли воно прийшло. Втілення диявола, що змусило мене повернутися зі сну, вдаваного, в реальність. У моїй голові звучала одинадцята симфонія Шостаковича. Музика чудово описувала мою теперішню скруту. Відчуття цілковитої безнадії. Наче за людьми женуться дияволи і швидко наближається кінець світу. Навіть із закритими очима я відчував присутність диявола поруч зі мною. Він чекав, поки його раб прокинеться. Як мені, рабу, уникнути цієї ситуації? Щоб уникнути небезпеки, я використаю комп'ютер у мозку щоб миттєво придумати відповідь. Висновок. Зробити вигляд, що нічого не чув. Я називаю цю стратегію «удаваний сон». Вона витягне мене з цього скрутного становища. Якби до мене звернулася добра дівчина, вона продовжила б якось так. «Ну, тут нічого не поробиш. Нічого страшного». Вибач, що потурбувала. Навіть шаблон на зразок. Я поцілую тебе, якщо ти не прокинешся добре, Чмок. також підходить. Якщо не прокинешся за три секунди, тебе чекатиме покарання. Що в біса означає покарання? Менш ніж за секунду стратегія удаленого сну була зірвана і я опинився в небезпеці. Однак я ще не підняв голову з парти і продовжив опір. Як я й думала, ти не спиш. Просто я вже знаю, що станеться, якщо тебе розізлити. Це добре. Тоді маєш час? А що, якщо я скажу ні? Ну... «Я не зможу тебе змусити, але тоді я стану дещо вирадливою». Вона продовжила. «І якщо я буду вирадувати, я стану основною перешкодою для нормального шкільного життя Куна. Хм, наприклад, завдаватиму незлічену кількість ударів по твоєму стільці». Обиватиму водою твою голову щоразу, коли ти будеш заходити у туалет, а іноді просто колоти тебе голкою циркуля. Mm, щось таке, це ж просто знущання. Крім того, я, наче пригадую, як мене вже кололи. і я неохоче прокинувся і сів на своєму місці. Збоку на мене дивилася дівчина. З довгим чорним волоссям і гострими гарними очима. Її ім'я Хорікіта Созуне, перший Діколас старшої школи, моя однокласниця. Не бійся так. Це був просто жарт. Я не буду оббивати тебе водою, коли ти в туалеті. Кнопки та голка циркуля важливіші. Глянь на це. Глянь. Все ще помітно, де мене вкололи. Як ти візьмеш на себе відповідальність, якщо це стане шрамом на все життя? Я закотив рука в правої руки і показав Хорікіті своє плече. Де докази? О, ага. Де докази? Ти називаєш мене винною без будь-яких доказів? Доказів, звичайно, немає. Незважаючи на те, що єдиною людиною, яка була достатньо близько, аби вдарити мене, була Хорікіта, і те, що вона тримала в руці цирколь, важко сказати, напевно, схоже, мені слід уточнити дещо важливе. Я справді маю допомагати. Я подумав про це ще раз, але зрештою... Агов! А єнокоджі кун шкодувати про своє рішення, коли ти увічшеєш, чи коли ти страждаєш що тобі подобається більше? Оскільки ти усунув мене від моїх обов'язків, тебе слід притягнути до відповідальності. Правильно? Хорікіта запропонувала лише два безгузді та екстремальні варіанти. Здається, вона не допустить компромісу. Укладання договору з дияволом було помилкою. Я вирішив здатися і підкоритися. То що я повинен зробити? спитав я, тремтівши від страху. Я не здивуюся, коли почує, що вона від мене просить. Я не знаю, як до цього дійшло. Але я пам'ятаю, як усе почалося. Я зустрів цю дівчину рівно два місяці тому. Це ж було у день вступної церемонії.